Ah Nazareno, mas eu não acredito que se pode conversar com os espíritos. Mas a própria Bíblia está repleta de exemplos de mediunidade dos profetas. A palavra profeta significa médium. Profeta Moisés escutava Jeová. Moisés, Maria. Escudou e viu o anjo anunciar-lhe a chegada do Messias. Maria hörde och så engeln kom och och fortälle att Messias komme var. Ela conversou com o espírito de luz. Kun snackade med en ett onligt väsen, ett upplöst Jesus espantava os espíritos atrasados. Och Jesus renkonsete de slätte onda ja, sende dem weg. Falou a Pedro, que era un um médium extraordinar, afasta-te de min satanás, e non tente teu senhor. Pedro, Era cu Pedro, que ele estava falando Não. Era cu un spiritu atrasat, que tentava-o iar apăștul? Var-a cu Pedro, a-l-o, a a a a No Monte Tabor, Jesus conversa com Elias e Moisés, resplandecendo em luz diante dos apóstolos. E algumas pessoas dizem a ah, Nazareno, mas no Antigo Testamento Moisés proibiu a comunicação com os mortos. Não, menos testamento da cia at man at E é verdade. E foi necessário. Nós achamos que Moisés procedeu corretamente. Porque naquela época os judeus estavam prisioneiros, eram escravos do Egito. E Moisés queria defender a tese no Deus único no monoteísmo. Moses henkilgen forsvahr Thesen um E como os egípcios acreditavam muito em no politeísmo e muitos deuses diferentes? Egipto era E era muito comum as pessoas consultarem médiuns, os oráculos? significa médium. Moisés viu que o povo estava começando a aderir a acreditar nos deuses do do, do Egito. Só så Moses er det folk det var begyndte at omvendes til polyteisme. Por isso que ele proibiu e proibiu corretamente. Så han forbød det og det hink gjorde det rigtigt. Porque as pessoas estavam indo por oráculos para os médiums para saber o futuro, para arrumar marido, para arrumar namorada? For folk det benytte sig af oraklerne for at få kendskab til fremtiden for at forfægte en mand og Para se vingar das pessoas que elas não gostavam. Ele foi que. Para fazer trabalhos de magia. Foi Oferecendo sacrifícios ou sangue aos espíritos atrasados que se utilizam da energia do sangue e por isso havia tantos sacrifícios naquela época. Vê Theo ofringa de de here underutvikle Som benytter sig af de energier, der stadig måtte være i blod for eksempel. Para fins para fins não så det var konsultationer til materiale med materialske hensigter. Men Moses er Men hvis Moses forbød det, så er det, fordi det var muligt at kommunikere med dem. Mas ele mesmo, médium, tinha um conselho de 60 ações, médiums também. Mas mesmo uh, Moses, ele era médium, e ele tinha um acordo com 30 ações, que também eram médium. Está em números a passagem, quando um dos dos, dos judeus, Josué, filho de Nun. Num, está em Bíblia, uh, onde um dos judeus, Josué, aproxima-se de Moisés e lhe diz, mestre, Repreende El Eldad e dá, porque eles estão profetizando fora do cenáculo. dos que dos Moisés tinha um conselho de 60 médiuns no tabernáculo, e Eldá e dá compunham esse conselho. Ou oh, uh, Moisés